اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولده فأنا أول العابدين دا نبی دې شرک دا او په رد کې راته پیسې یا ن باندې چی ځایانوبه با یې صلی الله علیه وسلم ته الله زوي او مشرکانوبه ملائکه ته الله دا یو جهالت او شیطان و یو گمراهي وا پاي کې مطلقه او دا سريو کوفر ده خبره ده ان ته الله وي لکره کفار الذين قالوا ان الله هو المسيح ولي شبقم سي بارکه ترشي وي ندي جاي کې الله جل جلاله دليل سره خبره کوي او مفروضه دليل سره خبره کوي لکه پښتنو کې مونږه لکه پرسک خبره ده ان ته لګنه او منت کیانو یې پرزنار واوم روان دي پرزنار واوم روان دې ځکه څلې بل ته خبره سمجاوې نو باز ټیم کې یوشې پرز کی خبر ده تا لګره یدا او پرز کی نو کل تو پیغمبر ان کان لرحمان والل بال پرز کده الله بچي وی نفعنا اول العابدین زه یاد الله پیغمبر اما با خدای رازی لاول با ما آغد تا عبادت کونو چه خدای رازی شده کنو خدای بچه دی خونیشتا نو چی نیشتا نو تدی و جزدو بچی نپی کم اللہ دا پر بچه نیشتا او زده خبر کم چید عبادت چه تکوه اللہ تلا تکوه نو دا فرض تفریز سر مسلا نبی دوالت بی بل فرض کوه ما بکل حج مزین کو ما نو لہذا نشته زده دی وجه الله تعالی را بلم اوزه اول د خبره تکذیب کوم. که و ما با اول تصدیق کو ما بابت عبارت کو جدا د دا الله بجری خو نشته نو لاول از تکذیب کوم. زوا ما چې نه پرشتي د الله لونه دي او نه عیسا د الله تعالی زوی خبر دان ته زکا چې بچي خوراجاله په کار کې محتاج دي اوبره اندل کمي دام لا تړشي ځي راتونو خلک ځله ګرځي دا کوي یي لونه ای ولونه ته پته چې بډي بلا ګولوالی بچي زوي زکه والی شو ته پته چې سباله با یا نه زما سه امدادو کې مال په منډ تر لوې زما خدمت بوکي ور پسي الله جل جلاله سبحان ربي رب السماوات فاکي درب د اسمانونو اور ازمکل رب العرش او پالون کې د عرش ته اوچت ته را ماده اسنه سفون چې دی بیان کوي فاکت الله تالم نزار ده د بچنه د شریک نه د لول نه د زوین نه د بيو نه دې ته په زول خبري دی الله پیغمبر دی بازار هم یخذ ویلا پرې د جبل لګي خبر نه دا دارم دا یو څلین نه صبر کی دعوت بولره ته پویږي نه صبری بیا په پڑی واچه خبر دین دا لگنه که د خودی ده پارای چه ده بل پیداوشی گنه دیده پارا ده چنده سبری گیا اللہوی پذرهم یخوضو ویلعب پری خبرو کې دی کفریاتو کی لگی ویلعب اولا کې د دنیای زندگی زایا کئی حتی یلاقو یوم هم اللذی یعادون تردی پوری چه دی اغرزی سرمی لوشی چدې سری واده کول شي بیا به دې ته پتو لږي چې الله د پر بچو کنو دا غي سزا بو سكي اغه راز سری املاکات شي بیا به ته پتو لږي او بیا به پتاه کارب شي خبر دي تا د لمن غسو ظلم کړو زیاتیم کړو الله جل جلال پرم دا خود پرم د خبرې کول او ولني في السما اله اغه ذات اغه متصرب ده پاسمان کی الوهیت اغه پاسمان کېم ده پرشتي ده عبادت کوي وفي الارض اله او پزمکا کم آئا الہ تے پزمکا کم اغتیبالت کی نو دا زیند او در او هل لزی الہ او پاسمان کی الہ دیندائیو شو اپلار دیلہ پزمکا کدابل دا او رب او یو قیدر انا کرا جنمعات شینا کرا ایسانی غیر اولای دا قیدر اکسریه دا کولیه دا او دل تا الہ پا مانا دا الوحیت تے تا تصرف تے خبر مې دا کوم وروګ راځي په یګنا راوند الہ په معنا د متصرف الله اسمان کې متصرف د پزما کې کوم سره متصرف ته کوون کې اسمان کې مګدې کوون کې پزما کې کوم سره اوه او په اسمان کې د غو لوهیت ته عبادت کیږي په پزما کې کوم د غو لوهیت عبادت کیږي وهل حقي عم او دکه الله جلله جلال چې دی حقی هم حکمت وال دی او علی هم پویم پو هم د الله جلله جلال لم وال تباره کلدي ملکو سما وال برت وال معظم د وچ دی ډیر خیر والله د ازاد له ملکو سمااد چې خاص دغه دپاره ی وچ د دلیل ل ځکه دغه د باچات دامانو د ولار دی د زمک دی او ما د سره بیا او چې م د ک د سا او سرهلم د قیامت دی دعلم د قیمت اود دا سره د علم را ي علم الم نهاد لم په ووق متین باند پر جو مې پر روان جو م دوه کاه بعد را ځي ل کاه بعد راي الله ته موین ووق معلوم دی نهبل چا ته نه دی دا او خاص دا اللہ علم و عین ذو خاص د لزر علم مساعد علم متعینه د وخت راتلوده قیامت ویلې خاص دی الله د نبل چاته تر جاون تاسو واپس کې پوتو جزاون بیا به تاسو ته جزاء درک نشي هر انسان خپل عمل سره سړي مله وشي ولا يملك الذين دون من دون الله دا رد دا بیا پدا با عبادت پرست باندې دائر الله به عبادت باندې او خاص کر پاغه چ باندې نه ری شفات تمم ساتي چې دا مال شکی شپارس کړي وي دا بوتان مول شپارس وي ملکی به شپارس کې زوک چې قبرونه تاوی کوي واجب شپارس خبر درنځه لا قبرونه عبادت کوي ثواب ته کيلو سني بي مګي خاص کر پنجابيان الله پرمحي مالکان ندي یہ سلید شپارس مالکی دی شپاس اختیار ودې نه بشه پارزوګي خبر دا انداله کړه او صحیته دی شپارس اختیار نشتا شپارس والله پرم ইল لمن شهدا بالحق چا چې دنیا کې حق وې ناکړي الا اله الا الله ویلي شپارس خو باغې انبياب کوي صحابه کوي نیکان خلک کوي دبطان څخه بدې شرم نشته شپارس اختیار شه پارس د الله د پرد یو کوي بیا غسوک چې چا د حق وایو ور کړی د دنیا کې گواهی د حق ور کړی په جبهه اقرار کړی په لکه گی د ساده لره د الله د وحدانیت ناغه شه پارس کې یغیل الله جل جلال اجازه د شه پارس ورګي د الله په جذب باندې بکه واغ چا د پربکه چې مؤمن وي یا بوت تعیق نو کافر شه نه بوت کولی چې انته د بتواله د پارشه پارس کیږي ان د ابو د شفاعت مالک دی اونه تا چکم وته یبات ګنه د ابو د که استحقاق لري مستحق دو شفاعتوله حق د شفاعت دا چاله پرې کلی مه کم سه کم ویلي ګناګاری او کوي بیا غسو کو چې هغه نیک صالح انساني ابدا ځله ولا یملک الذین یدعونه من دی او الله پر مالکان مالکانه دی غوطان هغه کسانه یدعونه چه دی عبادت کوي یغيتا یدعونهم نامشرکان عبادت کوي یغيتا من دونهم ما سوا داللا دا الشفاعه دان مالک د زنی د الشفارس الا من شهد لكن من شهد لكن اسوک چاغه و هي ورکړي په حق په حق باندې بل جبه ګویا نکړي په حق باندې کلمۃ حق وی لاله الا الا الله محمد رسول الله او پسل باندې مقرن په قلبی او پزل باندې نیسک کڑی اکرار په پجیبانو تک او پزل اکرار. سر پجیبان پایدان وارکی و لی. سکا مناپی که او پجیبان کلیم مهیلی دل کا پہچان پہچان پایدان وارکی نیبیلی سلام ای پیچندو. یو جانو تاں پدن. او زلنا پیچندل او پزل بانده منل ده ایمان دی او پجیبان باندې اقرار و لشارت ده. و هم یعلمون او دا غی اکیدهی و هم یعلمون او غی اکیده ساتی چه واقی حق حق دی و دا انسال من خلق السما و دا انسال تا هم کدوی مشرکان نه پوزه که دا دلیل استقراری دی اللہ دا دی نی اکران طلب کئی چه کدوی نه پوزه که من خلق هم دی چا پیدا کری دی ویلی شیر گڑه پیدا کری ظاہرہ خبره گڑه پیدا کولو پرشتینی دی پیدا به مش وته چې په دغه ډول راغړا کورونه شو کوي الغه بودنه به کوم کار اغست نه سر بیغشي خو به شنل رو به بس به ګل پالدارو کا صدر به پږو کې ځخه مشوره تا سیکا وای خبردان تا لگا الله وي کته دینه ته پوسکه چې دې چا پیدا کړي لا يقولن الله نو جواب پیدا چا پیدا کړي الله تعالی نبیه و توو ای فان نا تو فکون دست یو فکون دی کم طرف تالو لیشی ده اللہ نا چه کم اللہ پیدا کدی انداغه نه کم طرف تالو لیشی ده آئی بادت بکار دی اید ایاد نمالو مشمول دی صرف اللہ خالق منل کافی نید اللہ طول به بمنی پورا دین بنی به مومن جوڑی گی دین یا مسلا منل یا موز منل یا صرف پیغمبران منل یا صرف قرآن منل دا چې کوم له حدیث نه انکار کینې ځان ته اهل قران وي ورنوم ځل کې او چې کوم نه فیک نه انکار کینې ځان ته اهل القرانه او الحديث وي خبر دا لګا نه دا و منی صرف الله يو صفات باندې منی الله ټول صفات باندې و بزمای و صفاته وقبلت جميعا کا می 11 ملیسان ور تصدیقهم بالکلم صرف کپیو سے پد اللہ سرا انسان مومن کده شو نو دی توحید بالخالقیت د مشرکانم واحد لا شریک په خالقیت کې څوک غنا الله غنا چې خالق صرف څوک دی الله دی الله و یو پیغمبر تو کته تا پوس جواب بازاراج وبدی سړی مؤمن دي کیږي د دې وجه کم ترپ تړو لسیه بیا د نور مؤمنه کړه چې خالق یې مننه او رازق یې مؤمنه مالک یې مالک د شفاعت مؤمنه دا دین حق مو غننه دا بې ځان پرې راځي امر انداله بیا پروونه وکړه وکيله یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دې جمله باندې ځان پوهیږه زره مشکل لا وکيله نوځو یا دا ریزه لګیده واينده او علم الساعه الله زر علم د قیامت هم د الله سره محفوظ دی وسره دی وکیل یو د پیغمبر دا وینم الله سره محفوظ ده الله سره ده د الله دا وکیل هدا النبي السلام دا وینم د الله سره کم وینا یا ربي ان هاؤله قوم لا یؤمنون ای رب دا داسه قوم دچدي ایمان نه راړي دا د الله سره پیغمبر بدی مهنت کولې دی او پیغمبر رستړه کړه دې دی او پیغمبر دا وینا کړه دا وینا محفوظ ده دې ته و او اځه کوی دی و یو معنا دا شاید و قسمیه ده الله پرمای وکیل هی پوینا د پیغمبر مې کسمی و په معنا د قسم پوینا د پیغمبر مې کسمی چا دا وینا ده یا رب ما کالون کیا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون تداس یو قوم دې چې ایمان نړۍ الله په دې میږي کې سمجه دا ایمان نړۍ جوابې قسم د دې ایمان نړۍ سزا به دي تور کوم الله قسم خوري جوابې قسم اوس چې کوم دې دا جمله نه فهمي چې دې تب خامخه بدل ور کوم د دې کفر چې دا ایمان نړۍ دا درما مانړه دې جملی شوه او دا او مانا یو بلا مانا کی گو را یو لبزی عرب اکی بلا مانی کی او عاطفا وو تا زمگا سر سر مانی کیو او دا دا او یو بلا مانا کی دی دا و یو روب ډیر وقیلی اللہوی دیر کرتی دا پیغمبر داوینا اگر داوینا دا یا رب ان هاولئی قوم اللہ یؤمنون یا اللہ دا قوم چلی دا قوم ایمان نه باس اہل مکہ سخت دې ایمان نه راړي په الله تعالی باندې نو الله چې کله پیغمبر نا دا وینا دی, دی الله پیغمبر لته صلیو ورګي ډېر کراته پیغمبر دا وینا کوي فص بهان هم ذین یعازو کذین مخواله سلام او دې ته وې سلام تو سلام نو مراد دا نه چې دې وې السلام علیکم خبر دا نه غنځي ته سلام مو تارکه ګسن جلکم دینکم مجیدین والا مساله خبر نه ده نا ینه زما استاد په مس کې وجودی د خپل کار کوي خپل کار وا د سلامه متارکه وي سلام اوه سلام د زما استاد په مس کې خبره ختمه ته ز خپل کار کوي ز خپل کار سلامه متارکه سره یو بل جدا اسلام علیکم مسل الله علیه الک خبر نه ده لگا خدا غلالم والا سلام دې ته چې زما دین مخوارو چې نراډي ایمان بس د دیپو کې پایداره دی ځین پا دی هلاکینو دین مخوارو ته اسلام بس په سمه کوي او خپل سمه وکو فصو علم زر د الله چې دی په خپل انجام باندې پوښ خپل انکیبت باندې وکوي چې د قران په انکار باندې د دی پیغمبر نه په انکار باندې هغه باندې وکوي قلوه یا فیان براین کانا لیر رحمانی کچر بیل فرزوی دمیر پانزاد دپارا ولدن بچه ولد لورتا مویزویتا مویز فانا اولو نابیدینا پس زبا اول دا ایبادت کون کیونو نواغتا خونشتنو بس اللہ تاکو میبال سبحان رب سماوات پاکی دا دالا اللہ تعالی لرچ رب دا اسمان نوالر دید از रब बेनार्श ये पालून के दार्श ते पाक ते अम्मादा सनाय सिफोना चिदे ये बयान के दे बचीना نفذرهم پس پریود دديله ياخذوا جي داخليږي باطل خبرو کوي يا نابو نه بي کوي حتا ترضي پوري ولا کو يومهم الذي يادونه چدي ملوشي دا غورز سره چې ديسره واده کول شي وهو الذي اتكلت على في السماء اسمان كه لو المتصرفته كون كده و فلارديه وبزمګه كه الوه المتصرف او كون كه ده وهو الحكيم ودك الله تعالى حكمت ولا عليم علم والد وتتبارك الذي وبركته على دیر خیر ولد آزاد لو ملک السماوات چا غدا پارا بادشایت دا اسمانونو دی ولر جاو دزمکو دی و ماو دا اسد بین و ما چې مزد دی دواړو کی دی و اند او خاص دا غصر علم و ساعت علم معینه دا کامت درات دی و الی او خاص دی اللہ تالاتا یرجعونا دی بوا پس کرشی ولا یم لکو الذین او مالکان ندی الذین ابوتان یدعونا چی دیو تیبادت گردی که دیرا بلی من ما سوا دا اللہ نا الشفاعتا دشفارس اللہ من مگرا سوکو شہدہ جا گواہی ورکڑی بالحق کے دا توحید وهم یعلمون او دیگی دا ساتی پدی توحیدو ولا انسان تهم کچرید دینه تپو سکے من خلقهم چدیچا پیدا کړی دی من سوک د آزاد خلقهم پیدا کړی دی الا یقولن انا حم خدیبو جواب کې الله تعالی د چدی پیدا کړی دی فان یو پكون پسکم دی تی کم طرف تاړو لشی وقیلی قسم د په وړاند پیغمبر باندي وقیلی اور ډیر کرت ونه پیغمبر یا وقیلی هو عنده دا اللہ سر ویناد دی پیغمبر دا نوکہ سمد پویناد دی پیغمبر باندی یا ربی جی رب زمائل نا هاولائی دا حلک چی دی دا حلی مکہ قوم دا سی اوک این هاولائی کنن دا حلی مکہ دا خلک قوم دا سی اوکون دی لائیو منونا چی دی ایمان روڑی فاسبا عنهم تیرا دکت دینا وکل توایا سلام دی زما استاسوسمسكي بستازوزان لوززان الله فس سوف يعلمون فزردجيبه وهيش باق فلنجان بنده الحمد لله رب العالمين ولاهفته المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد عليه الصلاه والسلام اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا وجنا سبول من افترح اللهم زينا بزينه الذين وجلنا هده المهدين الله سبحانه فطراتنا سیا خیر درو سوانو ساجل ناراضی شکر از نصیب زمو مال یا الله او یا الله زم مسلمانان زمو غه محبوس کي زتون محبوس کي همتونه محبوس کي همتونه اوچت کي اصلهي و تورس يا دغه هوجان او دغه اید پر څنګه مسلمانانو لپاره مبارک یا الله دغه هوجان جو دغه مردارو لپاره یا دغه مردار دغه زينه واپس کي تاه ټینکو ولې دا مغبرا چې واپس بونځي یال الله کریم خدای امریکای کوم تا کم خلک دې کم جنگيودی یال الله ہدایت قسمت کې تباہ و برباده کې یال الله متزلزل کې یال الله راست نه کې خپل کې په یو استعمال کې مجاهدین مضبوط کې یال الله همت او طاقت وسده یو تور کې یال الله تزمنا راضي ش الله تعالی سن رسول الله تعالی